Подривна игра е темата на изложбата, в която сред австралийска двойка художници, художничка от Истанбул, която в момента живее във Виена и американски художник, виждаме и работи на българката Даниела Костова, която от десетки години живее в Нью-Йорк. Мястото е най-новата галерия за съвременно изкуство, галерия Структура, а три дни преди откриването, което ще е на 5 септември, Ирина Недева ви предлага да се разходим по ръба на провокацията Подривна игра. За някои... Подривна игра е израз свързан с конспирация, заговор зад колисие, за други с саботаж. Играта обаче в най чистия и вид. Детската игра се оказва фокус за кураторката Изабел Галиера, която събира седем международни артисти за визуален коментар върху подривния потенциал на играта. Изложбата на пръв поглед може да изглежда малко детска, защото се занимава с детските площадки, но всъщност това е една метафора на ограниченията, които обществото ни постави, начинът по който ние да се държим, по който да се движиме, по който да се отнасяме един към друг, така че изложбата извън тази привидно забавна страна всъщност е сериозно изследване. Казва Мария Василева, създателка на галерия Структура. За Даниела Костова всичко започва от снимките в американското списание Атлантик на Приключенски парк в Уелс, който и напомня за опасните игри от източно европейското ни детство. В дворове с опасно стърчаща арматура, гуми, ръждясали пирони, недогледани пространства, недоподстригани треви. И онази степен на разруха, която усещаме като родна, когато се връщаме от по-подредения свят. Ние се свикнали такива образи, тоста често да излиза в репортажи в западната медия от примерно Румъния или България и някакви други места. Започнах с един проект 2016 година, който се наричаше Луз в Нью-Йорк, в който направих една игрална пощатка в къщата си тя беше опасна. Нещо, което рядко се случва в публичното пространство на щатите. Там опасните игри явно са оставени за такива някакви самотни занимания в къщи. Всичко зависи от различните ситуации, в които се намираме по отношение на опасната игра. За мен най-важното в проекта беше да се фокусирам на абсурда на американската ситуация, в който в къщи е разрешено да правиш каквото си искаш, а навън е да правиш почти всичко. Това, според мене, позволява до степен, нещата да излязе извън пропорция по отношение на защитаване да на личната територия, ползване на уражие. Америка днес изглежда много по-различно от онази Америка, в която си говорихме по време на една изложба, в която участваше точно на Уолстрит, по време на Окупирай Уолстрит, да. една пак субверсивна, подривна изложба. От далечна перспектива днес Америка изглежда като една голяма игрова площадка за играч като американският президент Доналд Тръмп, който изглежда така седно, че наистина се забавлява, играеки си. Има ли в е, вашите работи реплика към това, което се случва в Америка днес? Става въпрос за опасна игра. Тук, тук нещата минават е, всякакви граници, защото това не е опасна игра и опасна игра с оръжие. Е, По-опасна от тази, за която вие да. си мечтаете като опасна игра. Така ли излиза? Да, да. Разбирам от Даниала, че по време на този своеобразен арт-перформанс с опасна игра в дома и следи от който виждаме в изложбата, няма пострадали деца и я питам как и кого провокира системата за игра отвъд контрола. Това е мояго ъгъл, моя ъгъл, за да направя коментар. Когато отидох на една резиденция в Германия, в Берлин, 2016, аз се запознах с Рейчел и Пол, които са от Австралия. Те работеха по много сходни теми, което беше много странно. Те пътуват с децата си, те работят за тях. Въобще ние всички знаем колко е трудно въобще да работиш в присъствие на деца, но те по някакъв начин успяват да ги мотивират. Това има е нещо от мен като политическа позиция. За Рейчо, Пичи. И Пол Мосик, глобалният интерес към приключението Детска площадка дава визуална форма на риска. В подготовката на изложбата в галерията виждам и Саша на 11 и Джак на 6. Питам Рейчел дали с Пол влагат политическо послание във факта, че работят с децата си и дали като са под 16 това не е забранена експлоатация. <свят> <свят> Зависи дали броите изкуството като труд, а и не е на сила. Това е начин за общуване, валиден колкото всички останали в семейството. Винаги има преговори относно егото на един или друг, кой е по-важен и чия идея е по-добра. В тази конкретна работа те са далеч по-опитни от нас, защото ни отдавна не сме си играли, защото за възрастни играта на детски площадки не е приемлива форма на поведение. Докато при децата на детските площадки има място и за изобретяване. На място се създават правилата. На една от стените в галерията ще видим най-популярните фрази за забрана на опасна игра, но и фотографията на Рейчъл и Пол с Саша и Джак, където те си играят просто с неравна и опасна града. Градата разполовява пространството в сложен баланс от телата на майката и двете деца, като универсална метафора на майчинството. Тревогата и рискът са важни за всички автори. Коя е най-опасната и рискована творба тук? Питам изкуствовадката Мария Василева. Работите, които са свързани с детската игра в едни опустошени от войната места, е може би най- тревожна, но от друга страна пак там има и най-много оптимизъм, защото се вижда, че именно през свободата в децата, които намират начини да играят и да се живяват и тези места, които повъдърсните хора са довели до тотално унищожение. Деца, които играят в разрушенията, без кукли и играчки от безопасна пластмаса. Импровизираните площадки на децата бежанци от Сирия виждаме във фотографиите на Сюнгюл Бойрас, художничка от Истанбул, която днес живее в Виена. Майка ми живее на съседния вълв в този квартал на Истанбул, който се разраства бързо, защото Европейския съюз плаща на Турция за бежанците от Сирия. Те играят така сред спраха и букуците. Опасното обаче е, че отношенията между турците и сирийците се влушават. Турците си мислят, че за сирийците отиват повече пари и че имат повече права. И от определена гледна точка е така. Има надписи на арабски, но не и на кюрдски, например. Тоест сирийците имат повече права в Турция от турските кюрди. А и те се оправят по-добре с бигбос, като Ердоган. Той иска жените да са забрадения, повечето от сирийците са си вярващи в исляма. А за такива като мен, алевити, или пакарменци, или пък за тях всичко е забранено. Опасната игра излиза от детските площадки, запечатани в фотографиите на Сунгил, за да стъпи в игралното поле на политиката. В това има и заряд на провокация. Правителството създава условия за провокация и противопоставяне на хората едни срещу други. Турските граждани се оплакват, че сирийците получават всичко, което поискат от Ердоган и това е един вид опасна игра. В един момент играта ще свърши до пълва Сунгюл и тогава ще се окаже, че остава само опасността. Освен ако не преобърнем перспективата и не видим как играят сирийските, турските и тюрските деца, например, като създават своята площадка за Игра заедно от нищото. За преди всички Ирина Недева.